د دین جیکم دانو په حالت سلوه هي سي بیاو یو ايته پاليا سي دغه ميواعدات دي معاملات دي سلوورم اخلاقيات سي ها سلوه هي سي د مشکات ذکر کړی ماملاتو کم بیا تخصیل لے اخلاقیاتو کم بیا تخصیل لے صاحب دمشقات اول شکندنو حقائد جکرکڑو کتابل ایمان کتاب جہر کتابت وحارت نا عبادات شورو کرن عبادات پلکور کی دری قسمو یاو بدنیا محضا دیم مالی محضا او دریم مرکب دی مالیو دی بدنینا بدنی محض آغا چه کمدنو منزو مالی محض زکاةو مرکب د مالیو د بدنینه هغه حجو دویم ایم عبادت د قسمو سیو او دوری او یا ترکی یو هغه چې دای کاول لازمی وي د ماوریت چې دای پره خدای لازمی وي چې کاول لازمیون د خلقو کدرې قسمو بدنی محض مالی محض مرکب ده مالی و ده بدنی نا آوچه دکمه پری خوزن لازی مضایعو قسم و صحو روجه چه کم ده ده بدنی ده اولا ده ترکی ده یعنی دل ده پری خوزن لی دلی مخ کے عبادت زکر سو بدنی محض شاغس ولاتو مکمل طول ذکر سو خوز عزیزانت چې قسم عبادت ذکر کئی شاگل مالی محض مالی ذکرن و محض و کتاب الزکاة تی کتاب الزکاة دیکھے وہ مالی, مالی عبادت ذکر کئی مالی عبادت کاغه چې کمدننو ووااجبه وي اوخواکه نافله وي نافلوی وي ټول بج کمدننو زهکر کوي سره د هغې د مستارف ونه د ذکر کي ذکات کتاب را وړو کتاب اوکات دکه داه د خانون دی چې کتاب په منجله د جن سی لاې دغې نه مختلفقانواازې ک کوي ده جننس بیا د بعد پهج کممو فصول راړي پس چې کمو فصول را وړي فصول بیا زکات لغت کې یو معنا تطهیر پاکول دا کتاب سوېلې دي قطفلها من زکا نو زکات 파که کی دریم زکات په لغت کې ډیر والی ته ویل کی نوموته ډیر او نموته ته کی تیستلاحی زکاة تا زکاة تولی ہوئی یو دا سبب د زیادت دمال مال ظاهر ظاہر کساڑے ہوئی کما مال کم کو خدا زیادتی گی مانوی طور زیادتی گی یا جر زیادتی گی برکت پا کی زیادتی یا جر زیادتی دوین زیادت تے چاله ور کی دا غمال خوځیر شي کنه چاله ور کی دا غمال څه شي زیات شي دغه ما پاکی پاکیو په هارات دې سره دا مال پاکي Himal چې غندنو پاکي مال و ستره صفای شي و نور کون کې چهندې نه دې درځيلي د بخل ناپاکشي نور کون کې پاکي دې درځيلي د بخل نه استلایه তারিف د زکات چه دې حاله تمليك او مال تمليكو جزء مال عینهو شارعه من مسلم فقیر غیر حاشمی و لا مولا ہو تملیق جزء مال مالک قول دیو حسید مال عینہ الشارع شارع داری تائین کروی سوق مالک قول دیو من مسلم فقیر غیر حاشمی م مسل فین غیرې حاش مسلمان به مالک کوي غریب مسلمان ک چې حشمی وي وله ملا او نه د حاشمی ملاوي تیک لپ په کراې یا ن چې چاالی اووررک هغه به مالک فرضیت د اوذک چې نو تقریاً په ظیم کال د حجرت شوي دی اکثر ولهما د دهظیم کا حجرتې پر زییت شوي دی دکات باره کې محین ځې کاررکي ایمان او سا طول ثالثۃ ایمان د ایمان په ارت زکات دریم نمبر دی او ثانیۃ الصلاۃ او اعمالو کې د کمندنو د زکات دریم نمبر دی سن ثالثۃ الایمان د ایمان نشراواله په دریم نمبر دی او ثانیۃ الایمان د ثانیۃ الصلاۃ اعمالو کې نشراواله دې نمبر سین دی دیو اجنے امی عباس رضی اللہ صاحب نو فرمائی لی دی شا مجید کی ذنی جوڑی دی جوڑی شای اگر یو جوڑی سر بلہ جوڑا نمانی نا بلہ بیاکار نکئی یو جوڑا وابد اللہ ولا دشرکو بھی شیع وابی الوالدین احسطان لا اللہ حق بحمد آکے لا مور حق بحمد آکے ذمه جوړه ده اسيو الله واسيو رسول ته توا دلغه په څورت پیغمبر وکه او ذمه اقيم الصلاه او اتو الزکا مونږ هم کوي زکار کوم ور کوي مالی عبادت کوم د الله کوي شاول الله رحمه الله تعالی دا, اللہ اللہ دا مطابق هغه څنګه دمنه نو په یو عبادت کوي او هر یو حکم شرعي کې خصوصا دا هغه احکامات شي پدې کې هغه دوه سيزونه لاتي یو شخصي फायदा او یو اجتماعی مصلحت پکې راغو ماذاب د پوجا الله کې ورا شوس چې نو شریعت چې الله مقرره کړې د دانو شریعه کې مصلحت نشته دی هر یو کې څه پراتي مصلحت پراتي نشا سي مصلحت لټاي نو یو مصلحت شخصي لټاي ګوري پاره یو کې نو مصلحت شخص شخصي ګوري چې فردي کونکي درته څه फायदा ده د اجر نه الیا واجر نه یو کو څه دی اجر رساله حکم سکو او مان او په اخلاص باندې الله رسولکه اذان لا خبره کومه صلاحات تاجیا ال الناس چې د الناس او روح ته څه مصالحات کی راوی چې کی نه د کوم صفایده تا ال حاضر نه ژوند په کې مصالحات ګوري مصالحات مصلحات عامه چې د ټولنې او د انسانانو د معاشري تدریعي حکم څه फायदा ده د دې حکم څه फायदा ده د جوازه کندونو شاته ګوري د عبادتو کې د ټولو کې د شاته د دا زکات په مشاره سره هغه کندونو مس شخصو ګوری او مس عامما اوغ چې کوونېنو ګوری د مساتې شخصی باره کېشا زیکر کړیدي چې انسان چې د نظررو دا چې د دو و شاافحت د ملیا سره را شي سره را ملکیت سره منافی بخل لے. او د ملکیت مومد او مقوی اغا سماحات تے چې تے شبازه که سماحات راشی او دونا بخل ختم شي سماحات غرشیو بیا منگو ویلی امو سماحت د کیراشي مالیت اور دا اوس د مالی سماحت دا هیڅ اغه مګننه ایز د چې دبل عزت کمون راغ ماحوس شې د دې زته هم شې نو هیڅ پات هم ته کمون سماحت نو سماحت مالی کمون دا چې د دې کمون د د نقص نه او د روح نه رزيله د بخله څخه موزی د د بخل سره د د حیواناتو سره مشاېږې د بهه مشره او چې سماحت په د ک را شي په د مشابهت راې د ملکییت ته سره مالکییت سره را په چې کله ده دکات ورکي او د وررک عادت په ځان کې پیدا کې د انفاف که نفلی د کاتون نهوي نفري سر د قاوي او کونجی سر دقاي چې د څومره کمو وار کله کی اگر کله کوي وڅدکه د وره کولو عادت وي د دیو ملکیت سره برده د مشابهت ملکیت سره برده وسی شابهتی د دیو جنا د بخل شکل بیا حیوان ویلده دل تبمرا زیرس کو او سویطوقون ما باخيلور روان دي که اقب بخل نو سوجور شي مار سوجور مار او دو لما بیعتکون سکی ورکی نا چه کمدونو داروش در زیل پاعت شوی و اگل ری شوی نوا تو اکر زیل متشکل سو بچا کی فاخرت کی یا امیثال که کمدون اکر زیل سو شو متشکل شو نوست بیا تفسیر لازیل شادا نو دا شخصی فیده دا چې کله ده چې کمدونو زکاة ورکی نو دا دبا مشابهات دا چه سر ردی ملائک و سراد او دې او پات چې دې لري دې چا نو په کوه مصلحت عامه هغه اساس ذکر کړل شي الفقراء دې مواسات الفقراء د یو مهمه خبره ده انسان انسان ته نږدې شي په دا یو لوی راغلي انسان, انسان تنیز دیکی دل را انسانان دی انسانانو تنیز دی او انسان لی پی انسان بانے درمن شي انسان لی پی انسان او در انسان لی پی انسان سی شی او در دی گی دا چه کم دنو دو شریعت چه که احکاماتو کی دا دیو دی زیاد ډیر شو دی د کار چې کمنو پ کې او ډیرلو ک را راې چې پهې سره چې کمدننو د مواسو روخار را شي د فریبانانو خالو خ شي او چې ایمان را وړه د هغې سرهو او معده و پرې شي نو اصلحې ما اوواوم په سک کې چې کمو موجود دی مصلاحات هغه ها غم موجود ده تازیون شه مصالح کې کامانتو گردی در بارانی دیوائل شیطو بیادا مصالح و خیال ساته و حکم باپنی ره قانون باپنی ره در بادشاہ مقررشو بی قانون بنا پره ره دا مسالات اور دې درباره ویل کی چې ته دې غندنه قانون باندې عمل وکې قانون باندې عمل وکې چې تم مسالات پر ذکر دي او قانون فريق دي متعهد قانون خلاف ورزي وکړه ا په قانون ضد وکړه خلاف ورزي خلاف ورزي د قانون باندې نه کوي ا قانون خلاف ورزي باندې کوي صدا زکات څخه دونو دو فرضیت دا پارا حکمہ تو آغا شکمدنو زکر کلشوی دی نوروں دیلی و دا اگر تو ادا شکمدنو آسان دے پاسیو شکمدنو باب دے شادل د زکر کلنے دے بابو فرضیت زکاة باب دا فرضیت زکاة آغای دے زکر کلنے دے فرضیت زکات عباره کی بعد سے کرنے نو روایت سے کر کے عالم نے عباس